Ahogy látom, az első zavaró tényező az a, az a az, hogy a Az első zavaró tényező, hogy énekelnek ott a túl, túloldalon. A második zavaró tényező a tested, ami megpróbál elaludni ezen a meleg délutánon. Úgyhogy próbáljunk meg imádkozni azért, hogy fent tudjunk maradni és oda tudjunk figyelni, mert néha úgy érzem, csak, hogy esek szét, és akkor. Nem, nem tud Isten szólni azért, mert nem vagyok itt. Jó? Módkor Peti Biblia órán, én ritkán ülök a másik oldalon, de Peti Biblia óráján tapasztaltam, hogy oh, ez a terem, ez nagyon meleg, ez a terem, ez nagyon súlyos. A levegő is nagyon könnyű elbóbiskolni, úgyhogy imádkozzunk ezért is. Atyám, eh, elédjövünk azért csak, hogy segíts nekünk az igédre figyelni, uram, ma Imádkozzunk uram azért, hogy eh, hogy csak segíts, hogy ne a kórusra figyeljünk, meg ne, ne a testünkre segíts megöldökölni ezt a testet. Atyám, azért, hogy, azért, hogy meghalljuk a hangodat. Ahogy, ahogy mondod is az Efézusban, hogy vegyük meg Áron a jó lehetőséget, mert napok azok gonoszak. Uram, mi szeretnénk megvenni ezt a lehetőséget, és uram, megtudni mi a te akaratod. Uram, ne, nem oktalannak lenni, hanem bölcsnek, Jézus nevében. Kérünk, ámen. Na, Mózes könyvében leszünk, ugye? Mózes első könyvében megyünk. 27. részt fogjuk ma megnézni. Végigolvassuk úgy, ahogy a múlt, eh, múlt órán is. És aztán pedig eh, aztán pedig megnézzük belőle az üzenetet. Nem baj, hogyha a dobot ilyen izének használom, Mert? Igen? Oké, okay. szuper. Én nem biztos, hogy sokáig fogom. Egy, pul, egy pulpitus, de jó. Jó, e, hova, hova, hova, hova, és olvassuk a 27. résznek a, az első négy versét. Jó? És lőjön, amikor megvénhedett vala Izsák, és szemei annyira meghomályosodtak vala, hogy nem látott, szólítál nagyobbik fiát, Ézsaut, és mondanék ki, Fiam, és ez mondanék ki, imhol vagyok. És mondta a e Megvénhettem, nem tudom halálom napját. Most tehát vedd fel, kérlek, a te fegyvereidet, tegezedet és kézívedet, és menj ki a mezőre, és vadász én nékem vadat, és csinálj nékem kedvem szerint való ételt, és hozd el nékem, hogy egyem, hogy megáldjon téged az én lelkem, minek előtte meghalok. Nagyon fontos tudni ugye ebben a történetben, ha odalapoztok velem a, a, az ötödik részhez, itt a Mózesben, -tudu -tudu -tudu. Nem biztos, hogy az ötödik. Killat. Mindjárt nézem ah, nem találom, elírtam a. Elírtam a, a verset, sajnos mindegy, lépjünk tovább, hogy ne húzzuk az időt. Az a lényeg, hogy nem tudom, miért ezt írtam, hogy Isten egy, egyértelműen kinyilvánította, ugye, Izsáknak a, a két fiúval kapcsolatban, hogy mi, mi az ő akarata, hogy melyik lesz, melyik lesz áldott, melyik lesz a vezető. Tehát Izsáknak tudni kéne azt, hogy ki az, akit, akit meg kell áldani. Ugye Isten megmondta, a, nagy, a kisebbik uralkodik majd a, a nagyobbikon, vagy a nagyobbik szolgál majd a, majd a kisebbnek. Tehát Istennek van akarata a fiúkkal, hogy ki az, akit majd meg kell áldani, ki az, aki majd vezetni fogja a családot, de ezt látni kell, hogy, hogy Izsák itt egy, itt egy hibát készül elkövetni, mert nem, nem veszi figyelembe Istennek az akaratát. Ugye a út, ahogy már néztük, nem érdekelték a szellemi dolgok vagy annak a beteljesedése, hogy ő legyen a, ő legyen a családfő, hogy ő vezessen így lelkileg. Nem érdekelte őt az elsőszülöttségi jog. Hogyha emlékeztek rá, akkor eladta az elsőszülöttségi jogát egy tál lencséért, vagy borsóért, vagy nem tudom mi az igazán. Mi volt? Piros színű volt aztán. Milyen színű volt, frusi? Olyan színű volt? Teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy, hogy csak azért, mert ő éhes volt, egy pillanatban eladja az elsőszülöttségi jogát, ami ilyen hatalmas nagy dolgot jelentett. Ugye az elsőszülött, ő kapja a nagyobb részt, ő kapja, ő kapja igazán az elsőszülöttségi áldást, és ezzel az is járt, ahogy olvastam utána, hogy ő volt a családnak a lelki, lelki vezetője. Abban, a, abban az időben, ugye ez nem érdekelte Ézsaut. Ézsó testi. Azt néztük róla, hogy, hogy a Biblia azt írja róla, hogy egy parázna, ilyen lelki parázna. A zsidókhoz írt levél azt mondja róla, hogy egy ilyen férfi prostituált, aki eladta egy leveséről az első szülöttségét, ezt a fontos dolgot, Isten szemében is fontos dolgot. Tehát ezt látjuk, ezt látjuk Ézsautról, e, és Izsák tudta, tudta az ígéretet, hogy mi Istennek a döntése a két fiúval kapcsolatban. És mégis itt az első négy versben azt látod, hogy, hogy meg szeretné áldani út. És Istennek most próbálni kell rendbehozni ezt az egész dolgot, amit itt, amit itt el, elrontanak. És a bűnének, a bűnének az oka az az, mert ez egy bűn amit itt Izsák csinál, hogy őt akarja megáldani. A bűnének az oka, és ez egy nagy téma lesz ma, a siettség. Sietek. Ugye azt gondolja, hogy meg fog halni, nem tudom az életemnek a, életemnek a végét, és milyen érdekes, hogy még innentől ő még él 43 évet. Pedig itt ebbe a pillanatban, próbáljátok figyelni a Ária mellett, Ebben a, ebben a pillanatban azt gondolja, hogy már mindjárt meghalok. Úgyhogy gyorsan-gyorsan, gyere fiam, és, és megáldalak, és készítsd el, hogy odaadhassam neked ezt az utolsó atyai áldást, mert mindjárt meghalok. Mert már vak volt, alig, alig látott, és azt gondolja, hogy, hogy már nem tudja úgy vezetni a családját, ahogy korábban, korábban vezette, és Jákobban ugye nem látja az erős vezetőt, mert Jákobban csak az anyuci kedvencét látja. Azt látja, hogy ő a, ő a főzőcskézős, ugye? És akkor ott van Ézsó, aki pedig külsőre nagyon vezető alkat. Kimegyek, megölöm, hazahozom. A vadász, ugye, biztos szörös volt azért is, férfias volt. És akkor az apja úgy néz rá, hogy ő, ő a vezető. És itt, itt ebben a pillanatban azt látjuk, hogy siet. Jákob, illetve Ézsau, Ézsau már, Jákob, Izsák, Izsák nagyon siet a döntése gyorsan, gyorsan meg kell csinálni, mert fél, fél. Ez, ez az oka ennek az egésznek. Azt mondja, hogy inkább, inkább ő legyen, őt áldom meg, mint azt, amit Isten mondott volna. Ő a logikusabb, hogy megáldjam, mint, mint Jákob. Nem látom Jákobban, hogy ő vezetni tudna. Nem látom Jákobban, hogy, hogy ő lenne a az, akinek az első szülöttséget kell adnom. És látod, ez egy nagyon, nagyon jó üzenet ennek a résznek, mert több ilyen dolgot fogunk látni, hogy a félelem miatt az emberek csinálnak buta dolgokat, hogy, um, tudod, hogy a félelem az az, ami úgy néz ki, hogy meg fog történni egy kereszténynek az életében a világ szerint, az lesz a logikus. És vannak félelmeink, hogy ez így fog történni. Ki tudja, hogy, hogy nektek mi, nem tudom, nem lesz férjem, nem lesz feleségem. Az ember egy idő után már elkezd ezen gondolkodni. Én már 19 éves koromban azt mondtam, fú, milyen öreg vagyok nekem, már nem is lesz feleségem. Ugye? És gondolkodik, gondolkodik így az ember. Vagy hogyan, hogyan lesz pénzem, hogy ezt kifizessen most én jelenleg ebbe a félelembe, félelmek kerülgetnek, hogy mi lesz, és hogy lesz, és nem tudom majd, nem tudom majd megoldani, mi lesz az életemmel, hogy lesz tovább, mi lesz a rokonaimmal, Ugye egy csomó félelem, ami, még, ami az miatt van, mert még nem történt meg valami, és mi kitaláljuk, hogy az úgy fog történni, hogy biztos nem lesz. Biztos, hogy nem fog történni. Biztos, hogy nem, nem lesz pénzem. Biztos, hogy nem lesz férjem, feleségem, bla, bla, bla. És ezek a félelmek jönnek, és elkezdenek vezetni egy embert. A félelem tud vezetni téged. A félelem hoz egy ilyen idegességet, és a félelem vezet. Csak az a baj, hogy a félelem, az mindig rossz irányba vezet. Mert Istenben, nem, ke nem kellene, ugye, ezt így idézőjelben mondom, mert amúgy én is félek, te is félsz néha, de Istenben nem kellene, hogy féljünk, mert a kereszténynek az életében ott van a teremtő, akinek tökéletes célja van az életével, aki adott egy, adott egy életutat, egy új életet, és aki azt próbálja bevégezni az életedben, hogy arra menje. Tehát ő benne nem kéne, hogy féljünk, mert tudjuk, hogy Isten a gondoskodó Isten. Tehát ott van, ez a, ott van ez a tény nekünk. Nekünk nem úgy van, mint a világnak. A világnak nincs reménye. A világ nem tud hova nézni, amikor nagyon nehéz a helyzet. Meg kell térnie, ugye? De ő nekik nincs kapaszkodó. Nekünk pedig mindig van egy irány, ahova nézhetünk, és ahova, ahonnan visszanéznek ránk. Mert Isten a gondoskodó Isten. Értitek, hogy ez egy különbség, de hozzánk is elér ez a félelem. Ugyanolyan emberből vagyunk, mint a, mint a többiek. Nem szabad, nem szabad gyorsan döntenünk, azt akarom megmutatni a félelem miatt. Mert rossz, eh, rossz dolgokat hoz. Csak egy legjobb példám a félelemre Péter a gecsemáné kertjében, amikor meg akarja védeni Jézust. És ez néha az életemnek a képe. Hogy mi van? Fölébred, ugye? Akkor kezd föl. Itt előveszi a kést, pff, és levágja a fülét. És tudjátok, hogy a fejét akarta. Csak félre ment, mert halász. De tudod, csak csapkod. És aztán utána mi történik? És ezt akarom megmutatni. Jézus mondja, Ted, tedd a helyére a kardodat, ugye? És aztán... Neki kell, neki kell rendbehozni az egészet. Ugye jön, és meg kell, hogy gyógyítsa azt a véres embert, aki, akinek fájt. És tudod, ezt csinálja a félelem. Ja, ja, csinálni kell valamit gyorsan. Csináljuk ezt. Pff. És mindig valaki sérül a félelem miatt. De azt akarom megmutatni, hogyha félelemből döntesz valamit, ha érzed, hogy nyomás van, jaj, nem lesz, nem, nem lesz időm, mi lesz, már gyorsan csinálja, az nem jó. Mert a félelem, az, az rossz felé visz. Tudod, amit, amit Isten megígér, az úgy lesz, az biztos. Amit az igében találsz, az, az egy erős alap, amire nyugodtan rá lehet állni minden egyes verse amit, amit Isten mond. Minden egyes szava, az igaz. És tudod, Ebben a világban egyre inkább úgy fognak kinézni a dolgok, hogy nem úgy van, ahogy Isten mondja. Igaz? Nem fog visszajönni. Hol? Nem is látjuk, mikor jön már, mi lesz. Néha azt sem érzem, hogy, hogy Isten úgy velem lenne. Olyan gonosz, egyre gonoszabb a világ, egyre nehezebb ez az egész, ugye? A világ arra mutat, hogy nem fog megtörténni. Tehát megint jön egy félelem. A világ sátán próbálja úgy csinálni a dolgokat, hogy hogy féljünk, hogy elkezdj félni, és arra rámutatni, hogy Isten hazudik, Ez nem igaz, amit ő mondott, és gyorsan csinálj te valamit, hogy, hogy, hogy jól érezd magad. Gyorsan elégítsd ki, te a vágyaidat. Ugye ez már a sátánnak a módszereit már ismerjük, azt mondja Pál, az elejétől fogva. Ugye a sátán mindig ezt csinálta. Már a bűnesetnél, ugye az egymózes három, 5 ötig, Olvasod, ahogy megkörnyékezi az asszonyt, ugye? És, és azt mondja neki, azt mondja az asszony, mert különben meg fogunk halni, ha ezt megtesszük. És a sátán hazudik, azt mondja, nem, dehogy, dehogy haltok meg. Mit mond evel? Isten hazudott. Isten csak át akar verni téged evel az egész Jézus maszlaggal és, a, és az ígéreteivel, Ezek csak, ezek csak butaságok. Milyen érdekes, hogy idősebb keresztényeket így ez a sátán. Ez csak maszlag. Isten, Isten hazudik. És, és rávesz minket arra, hogy elkezdjünk félni tényleg. És hogy a félelmeink egy rossz, rossz irányba vigyenek. Hogy keressünk mi megoldást. Ne az urat keressük, hogy ő oldja meg, ne várjunk az úrra, hanem hogy mi oldjuk meg. Ugye Izsák itt nem vár az ura, nem látott, hogy keresné az urat, pedig őt láttuk. Amikor baj volt, nem volt, nem volt gyerek, ugye, ott egy jó példát mutat. Ő, ő nem megoldotta a dolgokat, mint az apukája, hogy, hogy gyere, ágyasom, és akkor legyen onnan egy gyerekünk, hanem ők ott látott, hogy keresték az urat, sőt a felesége. Amikor, amikor baj van a terhességgel, úgy érzi, megy és megkérdezte az urat. Tehát ő egy Isten követő volt, de itt megöregszik, félelme oda viszi, hogy nem, nem az urat kérdezi, vagy nem bízik Isten ígéretében, amit megmondott, hogy ez így lesz, hanem ő a nagyobbat. Azt mondja, én megáldom most már a nagyobbat, így lesz. Gyere, Ézsó, menjél, lőjél vadat, hozzad, és én neked fogom adni az atyai áldást. Nem jó tanácsadó a, a félelem. És ha neked van valamiben félelmed, ami, amit Isten megígért, hogy ő arra gondoskodik, tudjátok, akkor alaptalan a félelmed. Nekem alaptalan a félelmem, ami van. És ezt igazán nem tudod, nincs egy mély gondolatom, hogy hogyan tudod... -e hogy me megoldani, sokat keresgéltem a félelem kapcsolatba kapcsolatban, ott van az az, igaz, az igazi szeretet kiűzi a félelmet, sokféleképpen tudnám magyarázni, én inkább azt mondom, hogy ha, ha félsz, akkor oda kell fordulnod Istenhez most. Ha bármivel kapcsolatban félsz, azért, mert ő jön, és kiűzi belőled ezt a félelmet. Nem, nem meg kell oldani, nem ez a megoldásunk hogy gyorsan én kitalálok erre valamit, hanem várni az Úrra, várni az ő akaratát, mi az ő döntése, mer menjek, mit csináljak, várni arra, hogy ő gondoskodjon pénzről, társról neked, várni, hogy ő adja neked a, a, a tervet az életedre, de félelemből ne dönts, mert ez sokszor, sokszor, sokszor rossz, rossz felé visz. 5-től 17-ig, olvasom. Olvassátok velem. Rebeka pedig meghallá, amit Izsák az ő fiának Ézséunak mondta. 217-ig. Ímé hallám, hogy atyát szól a bátyádnak Ézséunak mondván. Hoz nékem vadat, és csinálnékem kedvem szerint való ételt, hogy egyem, és megálgyalak téged az Úr előtt, minek előtte meghalok. Most ezért, fiam, hallgass az én szavamra, amit én parancsolok néked. Menj el, kérlek, a nyájhoz, és hoznékem onnan két kecskegödőjét a javából, hogy csináljak azokból a te atyádnak kedve szerint való ételt, amint ő szereti. Te pedig be beviszed atyádnak, hogy egyék... Um, Azért, hogy téged áldjon meg, minek előtte meghal. Jákob pedig mond a Rebekának, az ő anyjának. Ími, az én bátyám jó szörös ember, én pedig sima vagyok. Ne <gül> talán megtapogat engem az én atyám, és olyan leszek előtte, mint valami csaló. És akkor átkott, és nem áldást hozok magamra. És mondanék ki az ő anyja. Reám szálljon a teátkot fiam, csak hallgass az én szavamra, menj és hozd el nékem. Elméne ezért, és elhozá, és Vivi az ő anyjának, és az ő anyja ételt készíte, amint szereti vala az ő atya. És Vevé Rebeka az ő nagyobbik fiának, Ézseúnak drága ruháit, melyek ő nála otthon valának, és felöltözteté Jákobot. Itt szokták mondani, el tudt képzelni, 40 éves embert. Öltöztet, tehát ő nem egy kisfiú, kisfiú itt. A kecskegödőjék bőrével pedig beborítja az ő kezeit és nyakának simaságát. És az ételt, amelyet elkészített vala, kenyérrel együtt adja Jakobnak az ő fiának, fiának kezébe. Milyen, milyen érdekes, ugye? Rebeka megint. Rebekát itt látott, hogy megint miért cselekszik? Mert, mert fél. Rebeka mitől fél? Rebeka attól fél, hogy Izsák a rossz fiút áldja meg. Ő, ő próbál itt segíteni Istennek. Hogy én emlékszem erre, el tudom képzelni, hogy emlékszem erre az ígéretre, te vagy, te vagy a kedvencem ez miatt is. Téged kell, hogy megáldjon, nehogy Ézsá ut áldja meg. Úgyhogy egy kis cselhez, cselhez folyamodunk. Átvágjuk a szegény, vaköreg embert. És a 11-12. versben látjuk a, egy érdekes dolgot, még egyszer felolvasnám. Jákob pedig mond a Rebekának az ő anyjának, Ími az én bátyám ő szőrös ember, én pedig sima vagyok, ne talán megtapogat engem az én atyám, és olyan leszek előtte, mint valami csaló. És akkor átkot és nem áldást hozok magamra. Egy érdekes, érdekes dolog, hogy azt mondja, hogy ha, hogyha lebukok, akkor olyan leszek, mint egy csaló. Ez egy rossz, rossz hozzáállás, ugye? Nem, nem az volt a baja, hogy már eleve csal, hanem, hogy csak le bukjak a csalásomba, mert akkor olyan leszek előtte, mint valami csaló. Milyen, milyen érdekes ez a, ez a hozzáállás. Nehogy csalónak nézzek ki. Ugye ez volt csak a lényeg. És ezért itt látod, hogy hogy az, állatok, az állatoknak a bőrét rárakta az anyja az ő kezére. Kérdés akkor, hogy brutálisan szörös ember lehetett ez az ézsó, hogyha majd látjuk, hogy ez a terv így bejön. Tehát az egy kecske az nem, nem egy ilyen, nem egy ilyen, izé, nem, nem, nem egy ilyen ritka szőrű állat, nem? Tehát, és akkor, na mindegy, nem az a lényeg. A keresztény ember nagyon sokszor a félelme miatt, azért mert fél, Fél attól, hogy, hogy majd mások mit mondanak róla. A keresztény ember folyton meg van erre kísértve, hogy másnak nézzek ki, hogy nehogy, nehogy lebukjak, nehogy azt gondolják rólam, hogy, hogy, hogy csaló vagyok. Hogy minden rendben van addig, amíg nem tudják, hogy én, hogy én milyen, milyen vagyok. Hogy belül belül igazán Jákob egy nagy csaló volt, de azt mondja csak, hogy de jól, hogy jó színész vagyok, akkor, akkor ez rendben van. Mert akkor nem bukok le. De ugye ez nem, nem tesz helyre semmit, ez nem, nem, normális, nem normális dolog. Ilyenkor az ember így igazán magát csapta be. A szíve az ugyanúgy csaló volt. Ugye? És um, ez az, ezek az emberek sokszor nagyon-nagyon erősnek próbálnak kinézni kívülről a félelmeik miatt. De belülről meg nem formálódnak át, nincsen, nincsen változás. Nem ismerik Jézust, nem ismerik Istent, csak beszélnek róla. Sokan belesnek ebbe, hogy csak kívülről jól néznek ki, ki mert ez a, ez a fontos, hogy mit mondanak rólam kívülről. Tudjam a helyes szavakat, ugye? Hogy, hogy elfogadjanak az Isten ágyon, meg, meg tudjam a helyes helyén használni a jó szavakat. Csak meg ne tudják, hogy, hogy mi van belül, ugye? És a félelem az Odavíz egy keresztényt, hogy egy, fölvegyem egy maszkot. És hú, most eszembe jutott a kedvenc dalom a Casting Crowns-tól. Azt hiszem úgy hívja, úgy mondják a nevüket, nem tudom, hogy az a kedvenc dalom, amikor... Azt mondja, arról beszél, hogy bemegyek a és mindenki olyan jól néz ki. Hogy mindenki mosolyog, és, és beszélnek, a, beszélnek a jó életről, és a szép életről, és azt mondja, hogyha, hogyha én is eleget beszélek róla, akkor talán magam is elhiszem, hogy tényleg jó az életem. És azt mondja, hogy csak én vagyok itt egyedül ebben az egész, egész kótszerályban, aki így, így ki van bukva. Hogy néha csak ilyen, ilyen kirakati keresztények vagyunk, hogy, hogy föl, fölhúzunk magunk köré falakat, és ezek olyan szépek, de belül meg, belül meg meghalunk. És azt nagyon tetszik nekem ez a, ez a kérdés, amit ő föltesz ebbe a dalba, hogy, hogy vajon, vajon, hogyha te tudnád, hogy én igazából ki vagyok, akkor Krisztus szeretete elég lenne benned, hogy itt maradj velem? Vagy elmennék. Hogy nagyon jó, jó az a dal, és nagyon rávilágít arra, hogy, hogy az nem, nem, egy helyes, nem egy helyes élet, amikor kívülről pakolunk magunkra csak szépségeket, és belülről nem változunk. Mert akkor csak magunkat csapjuk be. Az, az nem, fog, nem fog semmit változtatni rajtad, nem hoz áldást a kívülről erre a fél órára, órára rendbe vagy, és aztán utána pedig belül egyébként semmi változás nincs. Tudod, ez olyan, mint azt mondanánk, hogy csak nehogy csalónak nézzek ki a gyülibe. Tudod, Isten, Isten hozott erre a megoldást. Tehát nem kell, nem kell ezen gondolkoznunk, hogy hogyan, hogyan nézzünk ki. Az egyik az, hogy, hogy nem tudom, hogy mit gondolsz a gyülekezetről, de nem kell kisminkelve jönni. Mert tudod, én ugyanolyan bűnös vagyok, mint te, Ricsi ugyanolyan bűnös, mint az Isti, és mondhatnám, sőt, még rosszabbak. Sőt, én vagyok a legrosszabb. Képmutató vagyok, félek néha. Érted? És én próbálok is erről beszélni éppen azért, hogy a gyülekezetben érezzétek, hogy nem kell felhúzni egy maszkot. Nem kéne így jönnünk. Igen, bűnösök vagyunk, küzdünk, küzdünk dolgokkal, vannak, van rá kegyelm, és van rá erőnk, hogy győzzünk. Istenben, Istenben nem kell eh, így így járnunk. És fontos, hogy tudd, hogy ne kívülről kezdj el munkálkodni, hanem kezd belül, belül munkálkodni. Mert Isten így munkálkodik belülről munkálkodik kifelé. A legfontosabb dolog, hogy adj Jézusnak nagyon sok időt, hogy ő tudjon téged formálni, és engem formálni, hogy megváltozzunk kívülről is. Ne, ne, ne, ne takargasuk, ne próbáljunk kereszténynek kinézni, hanem Istenben kinézhetünk kereszténynek. És élhetünk itt szent életet, élhetünk egy tiszta életet, ami tényleg Isten által vezetett és megáldott. És nem kell azt erőltetni. Az, hogy csak erőltetem, hogy úgy nézzek ki, az nagyon fárasztó, nem? Voltatok már így, hogy á, egyszerűen elfáradok abba, hogy úgy nézzek ki, mint egy jó pásztor. Én ebbe elfáradtam már egy párszor. De rájöttem, hogy Jézus szeretné, ha vele töltenék sok-sok időt, és ő átformál engem olyan, ami szeretné, hogy legyek. És akkor nem nézek ki csalónak majd, mert nem vagyok csaló. A szívem átformálódott. Tehát ez egy fontos dolog látni. Hogy ne vegyétek fel ezt a hozzáállást. Tudod, az ember által generált külső szentség az nem tart sokáig. Az nagyon hamar kipukkad. De amit Isten elvégez benned, az megmarad. És ezt tartsátok a hogy egy keresztény járjon, járjon így, ne takargassa magát mindenféle dolgokkal, ami nem is az ő vész. Szóval el tudod képzelni, hogy, hogy Ézsó egy nagy, ruhá, Ézsó nagy ruháit fölvette ez a, ez a kis kisemberke, kisebb volt, mint ő, a drága ruhákat. Egyáltalán nem volt rá illő, és kecskesőr szőr, alatta, és és valahogy ilyen az, amikor megpróbálok felvenni egy olyan, olyan személyiséget, ami még igazán nem az enyém. De nincs rá szükség, és hogyha szeretnél egy krisztusi személyiséget, azt a forrásnál kell keresni. És ő fog átformálni téged olyannál. Tehát akkor megvan a terv, ugye? Anyuci hozta a tervet a félelem miatt, egy, egy rossz tervet hozott, és nézzük, hogy mi történik. 18-tól olvasom. Azt hiszem. Igen. 18-tól olvasom. Egészen a, egészen a végéig olvasok, oké? Okay? És beméne az ő atyához, és mondta, atyám, és az mondta, Imhol vagyok, ki vagy te fiam? Mondta a az ő atyának, én vagyok Ézsau, a te első szülötted, aképpen cselekedtem, amint parancsolált, kej fel, kérlek, ülj le, és egyél um, vadászatomból, hogy megáldjon engem a te lelked. És mondta Izsák az ő fiának. Hogy van az, hogy így hamar találtál, így hamar találtál fiam. És felele, mert az Úr a te Istened hozta előmbe. Milyen dumája van. És mondta Izsák Jákobnak, Jár közelebb, kérlek, hadd meg, fiam, hogy vajon te vagy é -e az én fiam Ézsau vagy nem. látod, hogy gyanús volt valami Izsáknak, tehát azért, azért kéri, kéri ezt. Oda méne tehát Jákob Izsákhoz, az ő atyához, aki meg, megtapogatván őt mondta, a szó Jákob szava de a kezek Ézsau kezei. <gül> és nem ismeri meg őt, mivel hogy kezei szőrösek valának, mint ézsau az ő bátyjának a kezei, annak okáért megáldá őt. És mondta, te vagy fiam Ézsau, felele én vagyok. Azt pedig mondta, hozd ide, hadd egyem az én fiam vadászatából, hogy megáldjon téged az én lelkem. Hogy, és odavivé, és evék, bort is vivé néki, és ivék. Akkor mondanéki, Izsák az ő atya, jel közele fiam, és csókolj meg engem. Oda menj ezért, és megcsókolj őt, és ö, megérezvén ruháinak szagát, megáldá őt, és monda: lám az én fiam illata, olyan, mint a mezőnek illatja, amelyet megáldott az Úr. Adjon az Isten tenéked, az istentenéked, az ég harmatából, és a föld kövérségéből, és, ga és gabonának, gabonának és bornak bőségét. Népek szolgáljanak néked, és nemzetségek hajoljanak meg előtted. Légy úr a te a, a, atyád fiain, és hajoljanak meg előtted a te atyád, atyádnak fiai. Átkozott, aki téged átkoz, és aki téged áld, legyen áldott. És lőn, amint elvégzi Izsák, Já Izsák Jákobnak megáldását, és éppen csak, hogy kiment vala Jákob az ő atyának, Izsáknak színe elől, az ő bátyja Ézsó is megjöve vadászásból, vadászásából. És készíte, ő is ételt, és vivé az ő atya elé, és mondja az ő atyának, Kelj keljen fel az én atyám, és egyék az ő fia vadászatából, hogy áldjon meg engem a te és mondanék, néki, az ő atya Izsák, ki csoda vagy te? És mondta én vagyok a te elsőszülött fiad Ézsau. Akkor Izsák elrémül -e, igen nagy rémüléssel, és mondta ki volt hát az, aki vadat fogott, és behozá nékem, és én mindenből ettem, minek előtt te megjöttél, és megáldottam őt, és áldott is lészen. Amint hallotta vala, vala Ézsau az ő atyának beszédét, nagy és igen keserves kiáltással felkiáltta, és monda atyának áldj meg engem is, atyám. Azt pedig mondta, a te öcséd jöve el álnoksággal, és ővevé el a te áldásodat. Azt pedig mondta, nem méltán hívják őt Jákobnak, ugye, sarokban marónak. Mert immár... E Két ízben csalt meg engem, elvevé első szülöttségemet, most pedig áldásomat vevé el. És mondta, nem tartottál én nékem is valami áldást? Fele Izsák, és mondta Jézsáúnak. -e Ímé urad tettem őt, és minden atya, atya fiát szolgálulattam neki. Gabonával is, borral is őt, áldott, őt láttam el. Mit miveljek ezért már veled fiam? Mondta Jézsáú -e az atyának, avagy csak... Az az egy áldásod van én nekem atyám. Áldj meg engem, áldj meg engem, engem is atyám. És felemelés szavát, és ó és sírval. Felele ezért is, az ő aty atya, és mondanék ki kövérföldön lesz lakásod, és részed lesz az ég harmatjából onnan felül. És fegyvered után élsz, és öcsédet szolgálod. De lészen, amikor ellene támadsz, letöröd a nyakadról. Gyűlöli vala ezért Ézsau Jákobot az áldásért, melyet meg, eh, megáldotta megádott, vala őt az ő atya, és mondja Ézsau az ő szívében, közelgetnek az én atyámért való gyásznak napjai, és akkor megölöm az én öcsémet. Jákobot. Mikor pedig eh, Vivék Rebekának, az ő nagyobbik fiának, Ézsóúnak beszédeit, elküldte, és magához hivatál kisebbik fiát Jákobot, és mondanéki, ki, ímé, Ézsó, Ézsó te bátyád, azzal fenyeget, hogy megöl téged. Most azért, fiam, hallgass az én szavamra, és kelj fel, és fuss lábánhoz, az én bátyámhoz hárámba. És maradj nála egy kevés ideig, míg, te, míg a te bátyád haragja, el nem múlik még elfordul a te bátyát, haragjott te rólad, és uh, elfeledkezik arról, amit el, rajta elkövettél, akkor uh, elküldök és hazahozatlak téged, miért uh, fosztanám meg mindkettőtök től, fosztatnám meg mindkettőtök egy napon. Izsák nap pedig, mondta Rebeka, eluntam életemet a kitteusok lányai miatt. Ha Jákob a kitteusok lánya közül vesz feleséget, amilyen ezek is, ez ország lányai közül valók, minek nékem az élet. Milyen érdekes dolog ez, csak egy ilyen apró, apró betekintés ebbe, hogy mit hozott ez az egész siettség és félelem, ez az egész dolog. Soha többé nem látta meg az anyukáját Jákob, nem találkoznak többet, mert ő meghal, amikor amikor nem lesz otthon. Ez is, egy ilyen, ez is egy ilyen hozománya volt annak, hogy nem vártak, nem vártak Istenre. Látjuk, hogy sikerül, sikerül a terv, de ez a, de ez a terv, amit kitalálnak, és amivel átverik szegény öreg Izsákot, az, ez sok nehézséget von, von maga után, ahogy látjuk. A kérdés az, hogy, hogy Isten akarata volt, hogy hogy Jákob kapja meg az áldást? Ezt tudjuk, hogy Isten akarata volt. Már amikor a gyerekek a méhében voltak Rebekának, Isten megmondta az ő akaratát. Um. Tudták, ugye tudták, hogy, hogy, hogy az övé lesz az első szülöttségi állás? Tudták Isten ígéretét, ismerték, ismerték mind a ketten. De, de látod, hogy mind a ketten, mind a két szülő egy hibát követel, mert bár tudják, hogy mit mondott Isten, ők próbálnak segíteni Istennek, és mindennek a gyökere az egyiknek a halától való félelme, a másiknak pedig a attól való félelme, hogy talán nem teljesedik be, vagy nem úgy teljesedik be, ahogy Isten azt, e, azt megmondta. És hogyha ez nem történik, csak gondolkozzatok el. Ha ez nem történik, akkor még azt is megmerem kockáztatni, hogy Jákobnak nem kell elmennie, és nem kell több évet, évet, évet évet lábánál szolgálnia, és aztán majd visszajönni. Értitek, hogy a, a mindig, amikor sietetjük, sietetjük Istent valamiben, az mindig oda vezet, hogy csak hosszabb lesz az út, amíg megkapjuk. Értitek? Az Isten akaratát. Sietetem Istent, próbálok én csinálni valamit, akkor mindig csak nyújtom, nyújtom. Isten megígérte, hogy gondoskodni fog. Ne menjél szana szét. Azért, hogy te megszerezd. Mert az csak nyújtja azt az időt, amik beteljesedik Istennek, a, Istennek az akarata. Hogyha nem mennek ebbe az egészbe bele, akkor sok fájdalomtól megóvták volna magukat, és a körülöttük, körülöttük lévőket is. Mert megvolt Isten terve és ígérete. Nem tudom, hogy hogyan vitte volna véghez, hogyha nem, nem így történik. De... De biztos lehetsz benne, hogy Isten a mi segítségünk nélkül is beteljesíti az ígéreteit. Értszitek, hogy, hogy nekünk csak várni, várni kell Istennek, a, Istennek az akaratára. Még egy dolog, amit itt észrevettem. Mert nekem, az, nekem nem tudom, hogy vagytok vele, de az igazságérzetemet egy kicsit így bántja, hogy Isten, Isten így választott. Hogy nehéz az embernek így elfogadni azt, hogy miért Jákob, amikor egy ekkora paraszt, nem? Jákob így, Jákob átveri az embereket. Jákob tervez. Jákob, miért, miért Jákob? Miért, ő, miért nem Ézsau? és Mert az ember úgy van vele egy idő után, hogy szegény Ézsau. Hogy, hogy így Jákob már megint, megint, megint átverte. De fontos, hogy a helyre rakjuk a sztorit, hogy tényleg Ézsó út nem érdekelte Isten. Istentelen ember volt. Ő itt nem azért sírt, mert ó, uram, annyira szükségem lett volna, hogy én legyek a vezető, Vágytam erre a pozícióra, hogy lássam a te kezedet munkálkodni. Nem. Ő síratta a nagy áldást, a lóvét. Ah, miért nem attól, most kihagytam, kihagytam, elvették tőlem, nem az enyém lesz. Tudod, és Jákobról pedig igenis tudjuk, hogy őt érdekelte, érdekelte így az úr. Bár egy hazug csaló, de tudod mit, ő akarta az első születtséget, tudta, mivel jár az. Ő akart az lenni, akit, akit ugye Isten tud használni. De rossz eszközöket választott, hogy, hogy megszerezze. És, és ez megtörténik a mai, mai világban is. Látsz, látsz embereket, akik vágynak, a, vágynak arra, hogy keresztény vezetők legyenek, vagy hogy elismertek legyenek. Csak rossz eszközöket választanak ahhoz, hogy, hogy ezt elérjék. Keménykednek, erős kezűek, letaposnak másokat, hogy előbbre jussanak. Tudnám mondani még tovább. Rossz eszközök. Jó a vágy, vágy helyes, de, de rossz eszközökkel próbálják elérni. Tudod, Tudod, avval fog folytatódni a történet, hogy Isten megfogja ezt a csalót, és beteljesíti az ígéretét rajta. De el kell menni egy hosszú útra, hosszú évekre. És Isten hűséges lesz, és ő betartja az ígéretét, mert vissza fog jönni Jákob, és úgy fog visszajönni, mint Isten embere. Csak lesz egy csípőficama, és... Több évet keményen dolgozik. Szembe kell néznie majd még Ézsauval, ez miatt, a kijelentés miatt. Egy csomó mindent hozott a nyakára a félelem, a sietség, a hazugság. És, és ez az, amire szeretnék, csak több, több dolog van ebben. a... Ebben a 27. részben, amit lehetne, lehetne mutatni például Sátánnak, a, Sátánnak a, az eszközeit, ugye? hogy mindig úgy jön hozzánk, hogy ez úgy néz ki, hogy jó lesz. És itt látjuk az, az Izsákhoz, izsákhoz oda megy Jákob, és megtap, megtapogatja, ó, oh, ez az én fiam, megszagolja. Oh, ez a jó büdös tehén kakaszaga van, ez az, vagy nem tudom, a rétszagát érzem, tudod, hogy fú, ez az, de ott van valami, ugye, hogy azt mondja, nagyon tetszik nekem, hogy a hang, a hanga valami nem stimmel. És tudod, a sátán jön néha így, amikor ott vagyunk a félelemben, tudod, és hoz nekünk egy jó opciót. És tudod, minden úgy klappolt. tudod? Általában ezt a párkapcsolatokban csinálja. A, annyira szeretjük egymást, ugyanúgy gondolkozunk, ugyanúgy minden, ugyanúgy, még egyszerre lépünk is, tudod? Meg minden, és ez a jel, tudod? Ugyanolyan színű zsebkendőnk van, jel, hogy össze kell házasodni, tudod? Egy csomó ilyen őrültséget tudok sorolni, azért, mert én is ezt csináltam. Érted? De, de tudod, amikor érzed, hogy valami mégsem. mégse, mégse st hogy igen az is jó meg ez is jó meg az is jó de és a félelmet nyom jó nem lesz feleségem nem őt menni kell de valami nem stimmel. de ugyanígy tudod amikor hallunk tanításokat akkor is az ember a félelme oda viszi hogy, hogy keres egy jó tanítást. Volt, voltatok már így, hogy annyira félek ettől a dolgoktól kéne egy jó tanítás, hogy abba bele, bele tudjak kapaszkodni, tudod? És, és sok könyv van, ami, ami mindenféléről szól, ami próbál téged bátorítani. Ezt kell csinálni, és sok jó karizmatikus tanító. Menjél, és tagad meg, és az lesz, és az ember így, ez jó, ez, már nem is félek. Tudod, ebbe bele tudok kapaszkodni, de tudod, ez is olyan, a sátán hoz ilyen dolgokat nekünk, hogy, hogy panoljuk magunkat, hogy elnyomjuk a félelmünket. De tudod, ott állok, és azt mondom, igen, úgy tűnik, hogy ez a válasz a kérdésemre, csak a hangja nem stimmel. Tudod, hogy a félelmet a sátán nem úgy fogja sokszor orvosolni a te félelmedet, hogy hogy egyértelmű hazugságokat mond, mert akkor körberöhögnénk, Nem? Ha, viccesz! Nem? Sátán hoz egy olyan megoldást a félelmedre, a testből, vagy valahonnan, ami úgy jó-jó, de mégse fog stimmelni. Mert gonosztól jön. De amit akarom, hogy, hogy lássunk ebbe az egész eh, részben, hogyha Isten ígér valamit neked, az be fogja tartani. Ha ő megmondta a Bibliában, hogy terve van az életedre, önki van egy terve az életedre. Ha ő megmondta a Bibliában, hogy ő, hogy ő jön és megtör minket, aztán be is kötöz, akkor ő meg fogja csinálni azt. Érted? Bármit is mond Isten, az meg fog történni. És ne hagyd, hogy a félelem egy rossz irányba vigyen el téged. A kereszténységedbe. Tudod, a félelem olyan sok mindent csinál. Félelem miatt nem jössz be vasárnap. Félelem miatt nem jössz be szerdán, Mert félek, hogy mit mondanak rólam az emberek. Félek, hogy nem leszek jó senkinek. Félek, hogy a félelem az sok mindenkit irányít. De a félelem az nem Istentől van. Mert Istenben nem kell, hogy féljünk. És két igeversen szeretném. -e. Befejezni ezt a mai, mai tanulmányozásunkat, ami egy jó, e, jó alátámasztás annak, hogy így ne félj. Gyertek velem először a Máté, Máté evangéliumában. Máté 6, jó? 6.25-től azért azt mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit egyetek, és mit igyatok, sem a, a, a, a ti testetek felől, mibe öltözködjetek, vagy nem többi az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet, Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem maradnak, sem csűrben nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok ki azoknál? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti a termetét egy arasszal? Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliamait, mi módon növekednek? Nem munkálkodnak és nem fonnak, de mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten. Nem sokkal inkább, nem sokkal inkább étiteket, ti kicsiny hitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit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 Elég minden napnak a maga baja. Jézus erről tanít, hogy ne félj, ne félj, hanem legyen Isten az első, hogy őt, őt keresed. Ő nem fog késni valamivel. Ő nem fog cserben hagyni, mert megígérte. Tudod, sokan azért félnek, mert nem ismerik Istennek az ígéreteit. Én már eljutottam olyan pontokra, olyan pontra, hogy így félek egy darabig. Mondjuk egy nap szokott lenni, egy napig szoktam félni. Úgyhogy még most félhetek ma. Egy, egy napig szoktam félni, de aztán már, már egyszerűen rá tudom bízni magam Isten ígéreteire, hogy igen, Uram, te gondoskodni fogsz, mert mindig gondoskodtál, tehát te mindig hűséges vagy, neked a lényed az, hogy hűséges vagy, akkor nem félek. És Isten mindig valahogy gondoskodik. Tudod mit? Sokan azért félnek, mert nem is ismerik Istennek a szavát, ezt, a Bibliát. Sokkal hamarabb idéznek másoknak a gondolatait, mint a Bibliájukat, mint, a, mint magát, az új szövetséget. Hogy Isten miket mondott ott, micsoda nagy ígéretei vannak a keresztény számára. És ezért félnek, mert nem látják, nem ismerik azt, hogy ja, de Isten arra nekünk azt mondta. Keressétek először Isten országát. Jézus arra bátorít. Férj, feleség, keresse először az Isten országát. Ne, ne aggódjunk. A félelem ne vigyen arra minket, hogy egymás szapuljuk. Egyedülállóként keresd Isten országát. Mi az, amit Isten akar? Merre menjek? Üzze ki a szeretet belőled ezt a félelmet. És még a kedvenc ige is és ebbe fogom befejezni az Efézusban. Ezt többször használom. De ez is ad egy jó alátámasztást, hogy, hogy Isten, Isten már gondoskodott, Isten már készen van mindennel. Efészius 2-ből. A tizedik verset olvasom csak fel jó? Mert az ő alkotásai vagyunk teremtetvén általa Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokba járjunk. Isten előre meg elkészítette. Érted, hogy van egy, van egy terve az életedre, minden egyes pillanata megvan tervezve Istennél. A kérdés az, hogy engedjük-e azt, hogy az ő tervébe járjunk, vagy mindig megyünk külön utakra. Mert akkor csak hosszabb lesz. Akkor csak nehezebb lesz. Akkor csak fájdalmasabb lesz. Akkor csak másokat is megbántunk magunk körül. Nagyon fontos dolog itt, hogyha Isten megígért valamit, megtartja. Ezért keresd az Isten országát, hogy az úton maradj. Hogy ne fájdalom legyen a vége, hanem tényleg Áldás. Ne, ne képmutatva kelljen mutatni, hogy keresztény vagy, hanem tényleg láthassa a világ azt a változást, ami, ami benned van, meg bennem van. Imádkozzunk. Uram, köszönjük az igédet, és... Köszönjük ezt, a, ezt az üzenetet ebből a részből, a félelemről. Uram, szeretnék imádkozni azért, hogy maradjon meg bennünk a, ez, a, ez az üzenet, úgyhogy hogy legközelebb, amikor ránk tör a félelem, akkor tudjuk azt, hogy van Istenünk nekünk. Mi nem pogányok vagyunk, akiknek nincsen Istenük. Akiknek nincs egy mindenható Istenük, egy mindenható Krisztusuk. Egy, egy Jézus, aki minden nap közben jár, értük, aki, aki esedezik, értünk, aki, aki itt van nekünk, aki elküldte a lelket, hogy velünk legyen minden nap, aki gondoskodni akar rólunk, aki fogni akarja kezünket, aki vezetőnk. Uram, segíts, hogy ne úgy viselkedjünk, mint a pogányok, akiknek nincsen Istenük, hanem segíts fölnézni rád, és Uram, olyan sokszor félek, olyan sokszor félünk, de... Kérlek, Uram, hogy kezdj minket megtanítani, hogy, hogy ne féljünk benned, ne féljünk, mert nincs, nincs mitől félni. Uram, úgy szeretném, ha elvinél arra a pontra, hogy, hogy Pál így belenézett a halálnak az arcába, és azt mondta, hogy hol a fullánkod, hogy nem félek tőled. Uram, segíts nem félni, hogy, legyünk, hogy meggyőződöttek legyünk benned, Segíts, hogy ismerjük az igédet egyre jobban, Uram, és imádkozom azért, hogy, hogy tényleg, Uram, csak így vedd ki belőlünk ezt, hogy ne menjünk rossz felé. Nem tudom már, hogy elmondani, Atyám, de nagyon vágyom rá, hogy tudjak teljesen száz ig bízni benned. És kérlek, Istenem, hogy nem, csak így vedd ki, vet ki a félelmeinket azért, hogy ne menjünk rossz felé. Mutasd meg a te áldásaidat. Kérlek, Istenem, adjál vezetést. Kérlek, Uram, ne menjünk nagy köröket külön. Nem akarunk. Veled akarunk járni azokba, azokba a cselekedetekbe, amiket előre elkészítettél, Uram. Adj türelmet várni. Köszönjük neked a példát az Ószövetségből, és nem akarunk így járni. Jézus nevében. Amen.